késő estére járt, amikor a darobi rendőrőrmester szólalt meg a telefonban. Azt hiszem, egy bűnöző vendéges kerik nálunk, Mr. Harry jött. A docker soron találtunk rá, ahol a sötétbe somfordált. Az arcán maszkot viselt. Kédeztem tőle, mit keres erre este tíz órakó, mire azt mondta, hogy a halbórba megy. Ezt nem találtam valami meggyőzőnek, mivel az utóbbi időben elég sok kis télű betörő és tolvaj keseríti meg az életünket, úgyhogy behoztam az őrsre. Értem, de mi közöm nekem az egészhez? Nos, a fickó ártatlannak volja magát, és állítólag ön kezeskedik érte. Azt mondja, Bernard wayne hívják, és van egy kis gazdasága Hollerton közelébe, a lápvidéken. Hirtelen minden világos lett, s elnevettem magam. <gül> és ez a maszk, amit az arcán visel egy piros-fehér zsebkendő? az az, honnét a csodámú tudja? mert az az ember, aki önöknél vendégeskedik, nem más, mint a sziszkó kölyök. No, – Nahát! Hosszú időbe tellett volna, hogy mindent elmagyarázzak az őrmesternek, de mindaz, amit hallottam róla, illet rá. Bernárd a negyvenes éveiben járt, és egy kis birtokon élt félelmetes nővérével. Nem mondhatom, hogy Bernárd gazdálkodott a birtokon, mert minden ténykedése abban merült ki, hogy teljesítette nővére parancsait. Miss Wayne véleménye Bernardról egyetlen, a hölgy által előszeretettel használt szóval volt összegezhető, mi haszna. Az évek során már hozzászoktam, hogy valahányszor náluk jártam, mindig ugyanaz a refrén fogadott. Aztán tegyen meg mindent legjobb tudása szerint, Mr. Herriot, mert Bernardra nem igen számíthat, az egy mi haszna. Részletesen elmondtam az őrmesternek, mi minden történt aznapkora este Vénék tett látogatásom során. Az egyik juh ellett. Miss Wayne a falu boltjába hívott fel. Egész délután rajta voltak a fájások, de Bernard megtapogatta belülről, és azt mondja, hogy valami nagy baj van vele, de szerintem maga könnyen boldogul majd a dologgal. Nem kell sok hozzá, hogy Bernard megzavarodjék. Mi haszna alak? Három kapun haladtam keresztül a gazdasághoz vezető földuton, és ahogy behajtottam az udvarra, Bernard átadta a fényszóró az alacsony termetű, sötét hajú férfi szokásához híve most is mosolygott. Kezét összedörzsölte, és a rá jellemző kedvességgel kisé meghajolt, amikor kiszálltam az autóból. De jó, hogy itt van, Mr. Harriet. Ám meg sem moccant addig, amíg nővére nem lépett ki peckesen a házból. Ólábával és zömök kis testével szaporál lépdelt a kövezeten. Legalább tíz évvel volt idősebb öccsénél, és állkapcsol előreugrott, amikor ránéztem. Gyere, gyere, ne áldogáj Fogd ezt a vödröt, és mutasd meg Mr. Heliotnak, hol van a bárány! Siess már, te! Ezután hozzám fordult. Az is van, de szerintem Bernár már nem emlékszik rá. Az összetákolt akolban levettem a kabátom, beszappanoztam a kezem, és megnéztem magamnak az anyajuhot. Téldig állt a szénába, teste időnként megrándult, de nem tűnt különösebben levertnek. Olyannyira nem, hogy amikor Bernád gyapias nyakánál ügyetlenül meg akarta ragadni, elugrott előle. – Jaj, Istenem, még tartani se tudod Mr. Herriotnak! jaj, veszély nővére. – Gyerünk, fogd át a nyakát és vitt a sarokba! Jaj, ne légy már olyan lassú! – Na végre, sikerült! Csodálatos! – És hol az a kendő, amit neked adtam, hogy hozd ide? – Arról is megfeledkeztél! – ahogy a kezemet becsúsztattam az állat hüvelyébe, Miss Wayne összefonta a karjait és felfújta az arcát. – Gondolom, nem lesz semmi probléma, Mr. Heriot. Bernard nem boldogul vele, mert gőze sincs az ellésről. Semmihez sem ért. Mi haszna alak? Bernard, aki ott állt az állat fejénél, ólogatott és még inkább mosolygott, mintha bókkal illették volna. Nem volt gyengi elmély, csak nagyon tehetetlen, bizonytalan ember, gyengéd lélekkel, aki számára teljesen idegen maradt a parasztok nem könnyű élete. A szalmánt térdelve előre hajoltam a bárányhoz, miszvény pedig ismét beszélni kezdett. Lefogadom bármibe, hogy minden rendben van a belsejében. Igaza volt. Mindent a legnagyobb rendben találtam. Időnként már az első kitapogatásra kiderült, hogy egyetlen túlméretezett bárány rejtőzik benn. Talán holtam, de az orvos tehetetlen, mivel hely hián a kéz nem tud mozogni és mert minden száraz és tapad. Nem csoda, hogy a gazda, aki sokáig maga vesződött a feladattal, hiába próbálkozik. Ezúttal azonban bőséges helyet éreztem a nőstény belsejében. Tisztán kivehető volt, hogy legalább két apró bárány fekszik a nagy méhben, és a magzat víznek hála, kezemet könnyűszerrel tudtam mozgatni. A kisbárányok csak azért nem tudtak kipotyanni, mert két pici fej és a sok láb egyszerre próbáltak méhnyakhoz férkőzni. Egyszerű volt a dolgom, visszanyomni a fejet és lábakat a megfelelő bárányhoz közelíteni, így már is kint vannak, s a szénába. Amíg ezen gondolkodtam, egy újjal odébb helyeztem a lábakat, de aztán rájöttem, Bernárd nagy bajba kerül, ha túlsebesen dolgozom. Mondanom sem kell, ő is könnyűszerrel boldogulhatott volna a feladattal, ám mi sem állt tőle távolabb, mint az a durvaság, hogy egy nőstény bárányban turkáljon. Maga előtt láttam a kapitulálását megelőző egyetlen iszonytató próbálkozását. Felnéztem és szorongást véltem felfedezni a mosolygó arcot. Már tudtam a dolgomat. A bárányok egy ideig még bent kell, hogy maradjanak. Lihegtem és morogtam, ahogy a karjaimat váltogattam, és az első bárány már is a kezemhez érintette a nyelvét. Szavamra, Miszvaén, szép kis társaság gyűjt bent össze. Lehet, hogy hármasikrek, és összegabajodtak. Nem még csak ez hiányzott. Nézzük csak, melyik láb, melyik bárányi. Nem, ne? így nem jó. Ha, a kis késit. Ha, nem könnyű. Fogam a csikorgatva, és nyögve vívtam a képzeletbeli csatát. Mondhatom magán, ez a helyzet még egy állatorvosnak is feladja a leckét. A monológomat hallató misszvény szemei összeszűkültek. Talán eltuloztam a szerepemet. Mindegy, a fő az, hogy Bernárnak már nem volt félnivalója. Újjamat a sorban legelőllévő apró lábak köré akasztottam, és kihúztam az első kis bárányt. Letettem a szénára, mire az felemelte a fejét, és erősen megrázta. Ez mindig jó jel, legfeljebb a bárány ejthette ez a varba késlekedése. Na, nézzük, mi van még, mondtam nyugtalanul, és újra belenyúltam az anyai huba vel már túl voltam a dolgom, de Bernárd kedvéért tovább nyújtottam az előadást. Még egy kicsit lihegtem és morogtam, mielőtt kihúztam a második, majd a harmadik bárányt. Aranyos látványt nyújtottak, ahogy ficánkolva és szuszogva feküdtek a szalmába. Az első már azon mesterkedett, hogy törékeny lába lábaira álljon. Na, gondoltam magamban, de nem sokára már a tejbár vendége leszel. miss misszvényre. Tessék parancsolni! Három pompás bárány. Még beteszek néhány tampont, aztán végeztem. Eléggé nehéz munka volt, a lábak nagyon össze voltak gabajodva. Jó, hogy kihívott, mert máskülönben oda volna mind a három. Miss Fény karjait még mindig összefonva, fejét mellére rejtve, szemtelenül figyelt. Az volt a benyomásom, lényének egyik része sajnálja, hogy megfosztottam öcse ostorozásának újabb lehetőségétől. Ő azonban talált magának egy másik támadási felületet. Várjon csak, szólalt meg hirtelen. Az egyik tehenünkre rájött a folyás már öt napja. Úgyis itt van, állítsa le! Az e ruti munkát egy állatorvos nem este kilenc órakor szokta elvégezni, de nem akadékoskodta. Legalább nem kellem miatt még egyszer eljönnöm. Rendben, mondtam. Kérem, hozzanak tiszta vizet. Észrevettem, hogy riad fény jelenik meg Bernár tekintetében. Eszembe jutott, hogy ki nem állja a szagokat, Márpedig a vidéki állatorvosok illatos szakmájában nincs büdösebb feladat a szarmas marhák mélepényének eltávolításánál. És közben neki kellett volna tartania az állat farkát. Bernard visszatért egy gőzölgő vödörrel. Letette, s kihalászott egy nagy piros pöttyös zsebkendőt a zsebéből. Gondosan az arcára kötötte, hátul a jó erősen összecsomózta, s aztán elfoglalta helyét a tehén mellett. Miközben bedugtam a karomat az állatba, és Bernát nagy, mosolygós szemeit néztem a maszk fölött, mindig eszembe jutott, hogy jobb nevet nem is találhattunk volna neki. Trisztán keresztelt el Cisco kölyöknek, mert hát borzongatóan hasonlított a híres banditára. Valahányszor valami kellemetlen támadta meg Bernád órát, lett légyen azt a bűztárasztó ellés, boncolás vagy felfúvódott belő tehenek szellentése, mindig előkerült a zsebkendők. Úgyhogy Bernárdot már nem is tudta maszk nélkül elképzelni maga mellé. Úgy tűnt, a maszk viselése biztonságérzettel tölti el, mert tompa hangon bár de vidáman válaszolt a feszültség oldása érdekében feltett kérdéseimre. Időnként azért fájdalmasan becsukta a szemét, mintha valami idegen fúvallat keresztül hatolt volna a kendő. Szerencsére gyorsan sikerült elállítanom a folyást, és rövid időm után Bernárd már búcsút intett nekem, amikor elhajtottam. A sötét udvaron még mindig az arcán volt a zsebkendő. Visszanézve arra gondoltam, mintha maga a sziszkó kölyök állna ott. Úgy éreztem, sikerült mindent megértetnem a rendőről mesterrel. Őt azonban még mindig nem győzte meg teljesen a történetem. No de miért viseltem még mindig azt a maszkot, amikor bájött a robiba? Bernard már csak ilyen. Arra gondol, hogy átszerű elfelejtette levánni? Igen. Hát, ami azt illeti, fura fickó. Hát igen, megértettem a csodálkozását, de abban, amit bernár tett, én nem találtam semmi furcsát. Az elés és a folyás megszüntetése sok volt neki aznap estére. Teljesen érthető, hogy bicikliére ült, és bepedálozott a városba, hogy egy adak hallal és hűrumplival vigasztalja meg magát. Tudtam, hogy ez volt a legnagyobb bűne. Az adott helyzetben minden további nélkül elfeledkezett arról a csekénységről, hogy levehetni arcáról a zsebkendőt. Jó van, jó van. Mondta az őrmester. Azt hiszem, hihetek önnek. Örmester úr, mondtam, Ez az ember a legártalmatlanabb ember egész Yorkshireben. Némi szünet támad. Rendben, akkor le is veszük róla a bilincset. Micsoda? Csak nem azt akarja mondani. Nem, nem, <gül> csak viccöltem Mr. Herjő. Maga is megvicőt a nyavajás sziszkó kölykébe. Úgyhogy visszartam. Ha vége jó minden jó. Nevettem el magam válaszképpen. Bernát nagyon fel van dúlva. Feldúlva? Nem, egyáltalán nem, csak az hogy a bolt már talán bezárt. Ó, Istenem, és valóban bezárt már? Nem, meg fogom őt nyugtatni. Ma este csak tizenegy kó zárnak. Örülök, hogy a történtek végül is Happy end zárulnak Bernát Bernárd szempontjából. Hasonló képen érzek. Az önmester ismét elnevette magát, ahogy letette a kagylón. Mindez másképp is alakulhatott volna, ha a kis gazdaságnak van telefonja, és az őrmester Miss tud beszélni. Mit szólt volna hozzá ő? Kavarta föl lelkemet egészen a gondolat, ha megtudja, hogy Bernard még a kedvenc boltjába se tud elmenni, anélkül, hogy a rendőrség kezére ne kerüljön. Hallani véltem bősz kiáltozását. Mi haszna? Teljesen mi haszna?